Azteko edo ez zentzait uh, desafio handi bat, hori da Puskal Lehen zentzazioa xentetudu dana, olako zerbait montatzea. Ilusio edera da, azken finan uh, pentsatzea olako komunitate bat edo sortzea edo uh, olako zabate giteko eta Euskarazko kantabatzu ortsu zenean emateko eta azken finan zure eski sekulan baino gehiago zabaltzeko, bada, zakieti edai eta ilusio apolita. Mila musikariz, du sare bat sortzen dela, baina oruak amatur eta profesionalean artean bada musikariz sare indar uh, bat. Nik uste horre ikusiz, uh, gure egoera bereziar euskaregian eta batez ere euskararen inguruan, bada de, nik zerbait haski uh, interesgarri de, in, egxizitzen dena hori. Uh, musikaren artean, bai uh, profesionala eta amatorren artean, bai eta ere adinen artean, eta hori analdi artean, eta hori. Baina hori beti sakontza, beti interesgarri uh, da, azken finen, da zerbait xaiatzen duguna, dian nik hor uh, uh, egiten. Sí. Ba, holako proiektuak izagoetzen dituen, baina bai uh, ambizio, handiko proiektua edo dituzait, gero, neuztez, kesken agusia da zerbait teknikoa, Nik, egirateko ning leo, kastak itxo ben ongin ola posibidean ola koza baita egitea Zaur aski zuekere horreindik Baen an, zuekere ez, zuekere horreindik Eginen da, hori da importantean, asken finan egitean ikastan e, daire Tan ustez, uh, bortan da, desha interesada Erokeria la ez, punturainioa uh, la matea Eta ikusiko sebanen duen Facebookan emandugu, uh, izena maiteko fitxa bat Zook pertsonal ki pertertuko, sinuko leko proiektu batean? ba or ni gaur egungoixen denik gutik baiefachtachot gogotik gela yala berba eta shaman izanola eta uh, sta kit musikalia aguntatu uh, hori ikustean Ez kit uh, orshort konin santikeman shulash ki bai santaskian fian daukera bat asken zerbait andi baten partartzeko Baina presionerik gabe, zentazken finantzira puntu bat, mila puntuen artean ez, eta beraz, nekustu dela leku bakarra nun egiten duzun gauzabat hain handia, ez dakit nun egin den den, beren penxatza egiten dela estadio batean, eta dihotza estadio erdi batean, eta baduzu duzu aukera akats bat egiteko, eta inoak ez da huartuko, bera, zori, da duztaz da, duztaz da, haitxaki bizkiona zerbait handi bizitzeko presione handi gabe, lan haizan endaz, eta importanta da denak emate ongi, beren, bainemeste zaia e, uh, ez uste dut ki beldorin parte batente atero iru instatsa hautzutuko ditzateke. Ni eskaen